Eta ordubitarako hamaik minutu falta direnean e, gaurko aurkezpen musikala iragarri ditugu e, hemen izango genituela. Xutik taleko bikide eta irratsoi osoan zehar, beraien bultzaden balada diska entzuten izan garen honetan. Ba, Irratxoioaren amaiera gorde dugu elkarrizketa burutzeko eta dagoeneko ba, hementxe hemen txe ditugu e, eago horatzen dudan. urtzi hala da ez da? Hore ekin bai. bai. eta zuzinen? Patsi. patxi bale, patsi eta urtzi. Eta patsi eta urtzi ekin, bat izango dugu, ala, ba, nahi badu zuen zuen lan berria zitze egiteko. Bueno, lehenik eta behin, beti egiten oi bezala entzulegoa pixka bat kokatzeko, e, kontaigu zuen hondikanda torren Xutik, shoot, eta zein izan den zuen horrein jarteko ibilbidea. Beraz, Xutik uh, italdea eto gertzen da Space mugaki iale dantza eta musika taldetik. Ba 2008an hasi nen Space Mugakik taldearekin Eskolajean gaini jotzen nasqueta berizi batekin, Eskualoizko dantza eta jok, eskual jok musikak naztuz. Eta orai biligira ba 4-5 urte ez, uste 2000 lan eta 2000 sartira hola, 2009ra ere. Eta 2008an Space Mugakiko musikaldiak ba, beste pasu bat egitea egin nahi izan gineen, gure kantuen uh, sortzea, sortzen nasiz. Mm -hmm. Eta hori kantu batzu egiten hasi ginen, eta hori 2014 buka eran hasi ginen, beraz shootik izan eman ginen formatu behi hori. Eta gero ba, poliki, poliki gure kantuen uh, sortzen hasi eta zuzeneko batzu maiten, eta 2000 eta mahean gure lehen lana grabatu gineen, uh, bat dozen Pascal etxepareren estudiotan, eh uh, Mukaki Spirit. Uh Hune ta beraz zurekin eh, eskualegian gaindi jotzen ibili gira eta jazzko urte bukaera meraz uh, bultzaden uh, balada lan azken lana tal lan ambijia kaleratu dugu. Uh -huh. Hau da beraz zuen bigarrena eta bueno ba aipatu duzu ja igual irrika bat basegoen ba kantu propioak sortzeko konposizio propioak sortzeko Hori zeizaten da, normalean prozesu bat, ba non jaspertu zean, bertsioak eta lanak egiteaz, edo alako barruan daukazun zerbait hori ateratzeko beharra? Nik uste dut etorri dela eskin naturalki, ez? ginen egoten sekatzen egitea kompozizioak edo zines etorri da evoluzio gisa, esan nahi du, ara egiten genituen, e, asieran behitzatzen genituen kantuak eta piskanaka, boz, eratik ez, kantu bat, bi, eta azkenean zede bat atera zen, eta... Lentzedea eta gero bigarren bat. eta Ez dugu sekatzen ez dugu elburu fink horik, harik gira maite dugun bezala gure modura eta azkenean ateratu dira bizede eta segitzen dugu piskanak. Bueno, ez gaizki. Jendetza zeate taldean, ez, musikari de gente, nola koordinatzen da guzti hori? <laughs> hori? Hori lan bat da ere, aparteko lan bat. Uh, Uste dut poliki-poliki egitmo hartu dela. Hala ere, Za batean batian bederatzi genen lehendiskorako orain zazpi gira pizka bater hasago. Mm -hmm. eta eta, eta pixka, poliki poliki orain ritmo bat hartuz da akh nei uta 2ko entxaioentzat ja takte takte finko hartuz eta eta gero gero da gauzala kontzertuentzat ba 7 izan ez ba asteburu batean, batean batez da hor ez da hor Beraz berdasiz diegu ba, kontzertu galdera guzti ai batekin erantzun. Mm -hmm. Baina da guk maite duguna bugunada zuzenkoa zuzen antjotzea biziki un chapasatzen dugu jendeari un jendea un chapasatzen dugu ere jendeak eta baina ustut ba ritmo bat hartu du orain eta eta puliki puliki ritmo hartan ma ba, lortzen dugu ongi, ongi moldatzen kuginatzen e nue baina e, musikari dagokionez eh halako zuzendaritza musikal bat badago edo denen artean, nola lokalean ateratzen dena gutxinak adijoa, zein da e, elkarte guzti hori, eta talde guztia elkartzen zeratenean musika egiteko nola bideratzen dezue zuen soinua? Azkenean, batek ekartzen du ideiatxo bat, edo ez dakitz musika zati bat, eta gero dena lantzen dugu elgarrekin, ez da, ez da inoiz eh, kantu finko horik, ez da kantu bat egin eta ara hori berdugu, Bakoitzak ekartzen du bere ideia eta eta ora hitu egin kantuak ez du zinez ez dugu pertsona bat egiten dituenak kantuak mm -hmm. o, gero hitzetan bai gehiena da patxi hitzetan eta gero ukan ditugu ere beste pertsona bat gandik hitzak eginik eta gara. Mm -hmm. Bueno, horrela lortu ditu zuen orain goan, abesti eta grabazioa nola jundan, nun, nun egin egindezu eta zer medioekin egin da disko hau? grava gravageta ginginen 2012ko agustuota irailartea tarte hortan uh, Pascal Etiparreren estudioan ere uh -huh. eta ezagiz bak grabatu du aste gravageta hutsa aste terribia astean ba, egin eta gero batemora hartu dugun asketentzat pauskaleka ainntz laguntzen gaitu hortan zen mira sai profesionalo show show nada jaian guretzat eta talde handiek ere ba, bere gainean kondatzen dute, soinu, zuzeneko soinuen tzat edo jabaketzen dut bere fjoak aspaldi egine gaituela eta guri ainitz du gaitu ba, abesti baten sonoritatea bat dola. Eta eta hoktan ba, demora, demora pixka bat pasa eta ero azken abesti ere e, remix band hori egin duguna hori lekituko udaleko gela batean jabatu ginoen Pascal eta ero Txortz hauleztiko beste soinu teknikari baten laguntzarekin uh -huh. Earki ba, bueno, ondo juntagrabazioa beraz, kontentu belituzetan maitzakin. Bai. Eta, e, bueno, e, taldea, mm, ba, ipatu dezutezue, baina, bueno, musikaletik ere nik somatzen dut, ba, bai, zuzeneko talde bat da dela eta berezik igual festa giroko talde batez. Baina, gero hitzetan eta baita ere, ba, borroka lantzen dezue. Nola ustartzen da festa eta borroka zuen taldean? Ba, uzakit. Ba, ze... <laughs> ne ustez da... It, behitz, musika eta itzak lotuak dira jena du, iten dugu etochtzen zaigun modura eta eguneroko bizan bizi ditugun gauzak e, aipatzeko e, Euskaldun gisa eta euskal gisa eta ara gure gustut gure artean e, itzetan e, aski fe, aski, ez e, bistez, denak e, ongi konpontzen gira eta denak lasa gira esaten dugunarekin ez da azkenean denek pentsatzen duguna da Eta batxegi ditu paperean ematen, baina, baina beh zentzuan denak joaten gira, eta azkenean em, azkenean ongekin ongi ibiltzen gira ez. Uh -huh. Eta bestak ez dukentzen Bojoka, ah, Bojokarako ald, alda jikapenak ez Ja Jena dut, Bojoka ez baina alde ilun batetik ikusi behar. Bojoka bat azkenean da ba, el, el, el, elkartzea. Eta helburu bat uh, argi ukaitea, ukaitea buruan. Eta auktik aujera joatea. Geron, ba, aldi hilunak ditu hori argi da. Eta bohokatzen balin badasek bat egatik da. da. Bera, uh -huh. Gero aujera emateko momentuan, kolore pixka bat ematen balin basa joazkenean. Indaktzen ba, du. Indaktzen du bohokare ustuz. Uh -huh. Arnaz pixka bat enure. da. Uh -huh. e, arki ba. bueno, eta arki e, Eta zuen e, musika estiloak, e, bueno ba... E, Estilo de desberdinak horratzea dituzu, eh? Ba, Gainan, hainbeste instrumentari izan da, ba, aukera hori eskantz ematen eh, du. Baina, eh, zuen aurreko lanetik anonera eh, Hildo berdina mantendu dezute, edo, ja pixka bat aldaketaren bat somatzen da. Nik, e, ustut, Hildo berdina dela. Jani dut, lehen dengo diskoan ere estiloain hitz joxatu nahi landuna du nahi izan ditugu. E, saiatu gira, ezak ilustu. E, saiatu gira behintzat. Eta, bigarren diskorako ere, Estilo han iztasun hori atxekina izan dugu, eta oinogaiago zabaldu, japa ba, bat txaktuz, txaktuz dugu ere e, reggaeton, reggaeton bat, antzeko bat. Uh -huh. e, ba, piskat denetari, jok bat, jok, e, piskabat gogojako bat, ere Stokholm sind homerik ezagestiarekin, eta ja, metalak eta baztegera utziz, eta jago gitarren gitarre, gitarre, indakari apustu eginez. Piskabat, estilo... Ba, Anintza ganduz. Ez dugunai, hildo bat hartu eta hildo berdinean ja, joxatu estiloa. Bakrik egin, bakrik roka egin, bakrik... Mm -hmm. Uztuta, ba, gu ere gira zazpiek ondoan beste musika estilo ez berdinak entzuten ditugu. Eta, eta azkenean, ba, bako txare, bako, nahi dugunare eta bako txak sutiken bere partea erakuztea. Mm -hmm. Guztien batuketa bat izatea. hori da. Bueno, ortikan zuen eh, anistazun hori, beraz. Eta zuen estilua hortik dijoa. Esan dugun bezala, ba, festagiroan ondo moldatzen den eh, estiloak eta taldea zerate. Eta, bueno, bat, estakitakian gehiago zuen estilua u da parteko festetan eh, kokatu daiteke, baina urte guztien zehar, edo zein plazatan edo zein lekuetan topatu daiteke xutiken musika. Bai, bai. Zuekala uste, uste zuekala. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, gu bai. Guk ez gu behitza ipatuko dut hori, baina ez dugu helburu finkorik horik, esan ez, hori oh, aritu behar gira, oh, gira behar, hori egin behar du hori ez du. Azkena naturalke iteitugu gauzak eta eta gainera ustut gehiago ari girela neguan eh, <laughs> da baino, baina ez dugu sekatzen eh, zibiltzen gira gure modura, etortzen den bezala eta uh -huh. haintzina. Bueno, kontzertuak baditzuzu ebentzat, horretzea te... Eka eh, jatuko, ezta? Zerbait atratzen da. Ya, da. Ba, hai, hai. Epe laburrean zer da eh, eskura daukazoena? Ba, Lehenik Lenik Egeiak egin erriugatz da pixka bat joan den augeko larun batean jo ginoen bax zen ere, sarren egu festibalean. Baina nik uste da egiten ez da, nik uste dut gure bultzaden baladaren, biraren lehenengo itzokdua umdia erriugatz da dato genik handean. A, bestiak gindu gunez ere. Uh -huh eta, eta groia horurtik,nik ba, data, data guxiak garjan zittsoak ikusten ditut gero jotzen dugu ba, gero muggejan hiriburuke kastoren alde, gero puntu am, puntu handio bat izanen da eskoalegia zuzenean festivala, ustiralarekin jotzen dugu. Eta, eta hori da guretzat musikari bezala, baina gero ba, lapu Basena baseabako biztanle bezala, tal egri guxiak bezala, Ba, festivalak gana oh. ba, ya du, musikalki, kulturalki, ez bagira musikanari ere, ba, laguntzaile bezala beti haritu izangira talekide gehienak, edo denak, egun batez. Eta, oh, ba, egun festival, edo festa hondi horretan parte hartzea, musikari bezala eta taula gainean ere, guretzat oso oso behantzitsua da. Uh -huh. Eta Egoaldera, zailtasun gehiago, edo... Ez, guretzat ez. Horretan <laughs> ez gira plenituko ez azkenean... E... Biak ateratzen ditugu, uh -huh. baitu lagun batzuk beste talde batzunari girenak, eta... San ez, ah, nola egiten duzu, eta... Usta ez gauza da, agu... Egiten dugularik kontzertu bat, momentu bat partekatzen dugula jendearekin, eta ez guaz bakarrik... Gure kontzertu egitera, eta ara, bukatua da, eta sektzen gira ez. Zinez da, momentu hori pagtekatzea, batzutan maite dute bai, batzutan ez, eta beharrik... Eta... Ara, azkenean gure indaga hori da Nazinez, e, jendearekin plazetan ibiltzea eta maite duguna ere hori da, beraz uh -huh. Ederki, bueno, gure entzulei orain goz behintzat argituko diegu herri hurratzen izango zeretela, ez da? Hori da, hori e, da Lekua, ose, ordu tegia eta bai, denazia zutalagoia araba, araba gunean jotzendugu jatsaldeko lauetan uh -huh. Igan deontan Igan deontan, hori bai. bueno, ba, Arako, aruntza joateko gombita bidaliko diegu entzulei xiuti no sé. e, taldearen e, doñoak entzuteko bertako Herriurratxeko kanta ere zuek egine da. eta bueno ba bultzaden balada honen inguruan ja ez daukagun geiteko edo dena esona dagoen zerbait astual zaigu ez ba ez guminapena eskualejiko plazetara jendeari iluzatzen dugu erriko plazetan topatuko gilelakoan eta Ara, nara, nara behar dut pare bateat. <risa> <risa> bueno, ba, bultzaden eh, balada xutiken disko berria, amabi kanta dazkat, zuen artean, aukeratu, azuen, ahidezuen agure entzulei eskaintzeko. Ez agit, ez agit egi urratxeko gantua bauzuean, abiskabatina gartzeko egi bai, urratxena ere. Bai, topatu dezaket hemen interneten azkar batean, ez da? <risa> bai, <risa> ba, baina bestela... A ber, bota, bota, nun, nun bilatu dezaket? Eh, Augustu kanaldu dere nuegunean kanal no da canal dude Kanade. du de bertu herri urrats Mai. ea topatzen dugun canal dude hemenche dago eta eh herri urrats dakatnik bueno bilatzen dugu bitartean e, jarriko dugu kanta hori eh lasai edo bestela egingo dugu gauza bat gero irratsaioa bukatzen bitartean nik tojo, jarriko de lasaiago e, kanta hau eta orain aukeratu zaio Japa. JAPA, bai Bada Zai du, jAPero MAP eta ZEP taldeko frantxez JAP lari, boberes jatogiz Bera berberoa da Eta gurekin kolaboratu du uh, Lortuko duguna Abestian, uh -huh. uh, rap, rap Abestian uh -huh. eta... eh, Et kantaren izena orduan da Lortuko duguna? Lortuko duguna, duguna vale, bai Garen kanta, horren txetopatu bai earki. Bueno, lortuko duguna, orain jabai, konfondu geha, lortuko duguna kanta zuen disco berrionetatik anbultzaden balada, ja jakalean dagoena, eta herri erri urratxen entzuna izango direnak, bertako kantak, eta bueno, ba, sorteon aurrerantzean, jarriko dugu e, lortuko duguna kanta, eta gero erri urratxeko abistia topatuko dugu lasa jau. Mila esker, patxi urtzi, eme izategatik anzitzen. Mila Eta nahi duzen arte, ondo segi? Ba, izan untsa da. Agur, Boutika Zepa Zonne d'expression populaire Debu sur la tabla Europa junta costa jarrenetariko herria Lekuko dugularik hor historia Berez gizongustiak berdinagira Baina horra Horre nalde ez dira Kure berri emateko hor dira Telebista irratia izkuntza dantza kaltu edo jantzia Horri etarik bat bederen orkez du ikusia Bai, bai Europa osoan eta gehiago ere ipilia Gugaitu zuen lurrigabeko aberria Balinbaginuen ere handiak jabetu dira Guri utziz gutizia Gure lurra gure izenez jantzia Baina bertzek herabilia Gure buruaz jabet izatea da gure chobre radah je te le fais en bas quand je ou la belle arabia Nos slogans gant traverse les mers et les frontières transpers tu as chez quartiers disciplinaires ils s'écrivent sur les murs se crache à la figure Au parloir elle se chuchote en secret du ce se murmure il transgresse les ordres et les consignes il méprise les uniformes et les insignes acteurs, à à l'heure logique impériale j'écris j'me gocie à mon pétit les corps vocale mes poèmes commencent par independencia tahia huria chounaété tu fait nourri à la colère culture des luttes et héritage révolutionnaire passeport indésirable dialecte incontrôlable shooty et tous toujours de pout sur la table dia ukatua de beka tua justizia no laco no laco justicia rantia na espainia no una democracia alguien erreita presota cure gasteria hay el horror en Izanda, Espainia, hau da, hau da, justizia Guk egin baginuen horren erdia, munduko herriek irekiko zuten begia Baina hor ditugu Frantzia eta Espainia, Espainia, hipokrisia Bertian zinatuzdoa, historia, batak edo bertzeak, idatziak Gaur armak, hixildu dira, bake prozesua, da jarria. eskatzen duguna Ederki ba hortze izan dugu shooting e, taldeko patxi eta urtzi e, gure galderei erantzuten bultzaden barada beraien lanberria kalean du dute dagoeneko eta e, aurrera egingo dugu gaurko irratsaioa amaitze ardagularik ba beraiek ere iragarri diguten kanta guk ere entzunal izan dezagun esan dugu bezala igande honetan herri urratsa jaialdia dugu eta e, xutikek e, bertan e, parte hartzeaz gain kontsortu eskeiniz ba festaren inguruko kanta e, egin dute aurten eta naiz eta ez dagoen diskaren barruan guk entzungo dugu herri urratserako egin duten abestia xutiken eskutik gaurko txantxapunki markatu gaurko gurdiko amagazina igurtzeko E, gogoratu, e, gurekin harremanetan jartzeko, behatzi labiru, ogeita mabio, ogeita bosto, ogeita gure telefono zenbakia, eta jantzakun.com gure web horrean informazio guztia daukazu guri buruz. Eunda zazpi.bfm-ean entzun gaitzakezu irratibidez, jantzakun.com-en irratibidez, eta eguerdiko hau txamagazinea badoa urrengo asteartean, hemen txizango gaitzuzu eberriro ere amabiteretan, eguerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin, Eta esan bezala gaurko irratsaia agurtzeko xutiken, erriu, e, xutiken kanta herri urratsia e, jaiarako egindako abestiarekin agurtuko dugu irratsaioa. Mille esker entzuri izan zareten guztiei ondosegi agur te aurten dari zannen dira Uralotu batu biderkatu geroari begira hogei eta bar urte Uratsa gehitzen zanen dira Urra lottu batu biderkatu geroari begira Hogeita hamar bete aurten dari izanen dira Urra lottu batu biderkatu geroari begira hogei gero eta bar urte ratsa nire egiten euskarare daude hogei eta barurte,